Глупакът Джак. О, принцесо, сам яздя всичките си коне. Брей, много ме впечатли с това. И защо принцес на коне иска да се ожени за мен? Ами. Защото си принцеса. Всичките тези скъпоценности, двореца, цялото богатство ще бъде твое, нали? А, помоли го това да не го споменава. Е, колко романтично! А също така, принцесо моя, дойдох да поискам и ръката ти. <съща> Само ръката, ми ли? А това означава ли, че останалата част от мен е свободна? Точно така. М какво? А, принцесо, в този момент трябва да отговориш с да. Точно в този момент ще чуеш мелодичния ми глас, как казва «Не». Не, чакай малко. Не! О, Хейзел, та ти си дъщеря на краля. Просто кажи, че съм твоя дъщеря, татко. по-лесно се помни. О, вече не знам как да постъпя с теб. Трябва да се омъжиш за някого. Той дока толкова млади и благородни мъже. О, татко, не искам да се омъжа за някой, който иска твоят трон. Искам да се омъжа за този, който иска мен. Който да ме харесва заради самата мен. Който да ме размива. Умръзна ми да следвам правилата ти. Правило как да се омъжа, как да ходя, да говоря и да седя. А -а -а! Но така трябва да се държи всяка принцеса. Това не е всичко. Тези благородници, които ми водиш, са толкова превзети. Искам просто някой, който да бъде искрен и честен, който е невинен като малко дете, с чиста неопетнена душа и най-важното да не се срамува от себе си. Се чувствам като в клетка, татко. Искам някой, който да е забавен и да ме кара да танцувам. О, тогава ще ти намеря някой клоун. А, господин Дънкан, следващият. Да видим. А -а -а. Моите извинения, ваше височество, но те свършиха. Принцесата прие всички благородни кандидати. Какво? Но как така? Ами, и аз това се питам, ваше височество. Аз се среща с тях от малко повече от месец. О, oh. <laughs> харесва ми чувството ти за хумор, Дънкан. <laughs> за мен е удоволствие, принцесо. Искате ли да ви разкажа един лиц? Аз съм доста забавен човек. А? Какво? О, не, не, не. Нека се върнем на главния въпрос. Кого ще повикаме сега, след като всички благородници бяха отхвърлени? Опасявам се, че ни останаха само тези... от простолюдието. О, небеса! Какво ли още има да се случи? Добре, тогава Дънкан. Нека са тези от простолюдието. Внимание! Тъй като принцесата отквали всички благородни кандидати, време е на хората от простолюдите да дойдат и да се представят. Обърнете строго внимание на следното. Само образованите и добре облечени ще бъдат допуснати в двореца. Утре принцесата ще си избере съпруг. Към следващия град, моля. Чухте ли това? Този момент не е за изпускане. Представете си какво богатство ви чака, ако принцесата избере някой от вас. Двамата ми синове са образовани и хубаво облечени, по-добре от самия от мен. Уу, ама разбира се, татко, образовани ли каза? Познавам законодателните книги като двете си ръце. Аз знам латински, както знам всички останали езици. Аз мога и да шия. Аз съм чувствителен и красив. О, точно така. И двамата ми сина са красиви, няма никакво съмнение. Хайде да ги приготвим. До утре вечерта някой от вас със сигурност ще бъде съпруг на принцесата. Уй, <рък> Отведи ме на Луната! О, сигурно не ме разбра. На Луната, глупаче! Ну и така е забавно! <ръква> Върни се! О, прекрасни мои синове, идете и ми доведете принцесата! Да, татко, хайде Рик! А! <ръква> а, костюмът ми! О, ще те науча аз теб! Я, на къде са се запътили братята ми? Нещо специално ли? Радвам се, че го забеляза. Изглеждам ли ти облечен малко по-официално? А? А, -а, а? Не, попитахте, защото косата ти стои смешно. А, съсипаме костюма и сега ще закъснем за двореца. О, О, О! но защо двореца? Кажи ми. Чак пусни ни да вървим. Не искаме да опропастим да си заради теб! Не, първо ми кажете! Хайде, деде, да, нали съм ви брат? Добре, То така е. И за това трябва да се дръпнеш, за да могат братята ти да отидат и да спечелят сърцето на принцесата. Днес тя ще избере своят съпруг. Сега се махни! О, да тръгваме, Ерик. На добър час, синове мои! О, татко! Моля нека и аз да отида. Моля те, моля те. Защо? За да спечеля сърцето на принцесата. Нека го спечеля, нека го спечеля. Това е метафора, идиот такъв. Не ти трябва да спечели сърцето ѝ, а тя трябва да те избере. Но тя ще го направи. Ти нали все ми казваш, че трябва да улегна? Имам предвид умствено. Моля те, татко, нека да отида. А, добре, само се махни от краката ми и върви. Ханс, какво мислиш? Да започне ли души още с влизането в двореца? Не, братко, това е скритият ти кос. Не трябва да вадиш всичко още в началото. Ще започне с книгите с закони. Това ще я накара веднага да се влюби в теб. Иха! Здравейте, братя! О, ябълка! Точно това ми трябваше! О, виждам, че си се научил как да си правиш вечеря, братко. Браво на теб! О, много сте забавни! О, не, не, не! Това е за бъдещата ми жена, принцесата! Какво? Какво? В двореца ли отиваш? О, да, разбира се. Нали точно там живее принцесата, а? И отиваш да изнесеш това, една изднила ябълка. Не е да се ходи в двореца с празни ръце. Ами е хубаво. Днилата ябълка е един чудесен подарък. Ти постъпваш правилно. Хайде, братко, не бива да закъсняваме. Братя, вижте какво намерих. О, остави го, нека се мъчи. Обувка! Майчице, но какво ще правиш с нея? Ами никога не се знае. Може и да ми потребва за нещо. Ами да, може пък на принцесата да й потребва тази стара скъсена обувка. Ако вземе, че изгуби едната си маркова скъпа обувка. Чули това? не се бях сетил. Толкова е уструмен, Но няма да е задълго. Ще измисля още нещо. Братя! вижте какво открих! А, не започвай пак. О, не отново. Вижте! Дръж това отвратително нещо далеч от мен. Као? Као? Ама какво ти става? Ами, човек никога не знае. Може да ми потребва за нещо. А, хайде да тръгваме братко преди някой да не е видял с него. О, ама това било надбягване. Уи-ха! Майечице, виж това! Хей ти! Какво? Аз съм образован! А, а обувките са тикални, не можеш да влезеш. Следващият. Страхотно, я ми кажи, защо мислиш, че си подходящ за жених? Аз съм мъж, ти си жена. О, добре, че изяснихме това. Мисля скоро да си пусне и брада? <laughs> е, това ли беше? Значи не искаш богатството, така ли? А, ама какво едно кралство без богатство? Нали баща ти ще умре един ден? Какво? Изхвърляйте го незабавно! О, не! Татко, не искаш ли да знаеш какво мисля? О, толкова се отъкчих! Може ли да изляза за малко? Не! Не ли? Какво? А, не, ама сигурно ли? Всеки, който е отхвърлен, отива право в реката. Следващият е господин Ханс Хемингуей. Освен многобройните да си талантите, той владее и латински. Много добре. Ще ми изрецитираш ли някоя поема на латински? Не съм магистър по латински, като господин Ханс. Но подозирам, че това не е латински, нали? но... Изобщо говориш ли някакъв език? Да, да, да, О, колко романтично. Стража, следващият. Не, не, его мем брака с Какво каза? Това поема ли беше? Е, е, принцесо, каза, че ще се изпусне в панталоните. Е! Изхвърляте го незабавно! Е не, не, не, косата ми, костюма ми, не. А, толкова се отечих, Може ли да изляза за малко? Хм, не е скъпа. Още много хора. Чакат отвън. Следващият! Следващият е господин Ерик Хемингуей. Той е брат на господин Ханс Хемингуей и е вещ по законите. А, законите. Законите са в книгите и е важно да пазим книгите си. А... Какво? А... Вече се отекчих следващият. Не, чакайте, не мога да плувам. Но мога да шия, нека покажа. О, не ми дайте пояс, това е убийство. Я, млаквай, водата не е толкова дълбока, че да умреш. О, чакай, чакай, а, чакай, глупов козал такъв. Йо! Здрасти, братко, какво правиш тук? Не трябваше ли да... Чак, подай ми ръка. Какво става тук? Стража, хванете ги! О, извинявай, братко! Трябва да тръгвам! Почакай, Джак! Не! Стража, хванете ги! Стража, не! Кой си ти? О, здравей! Аз съм Джак! Имаш много хубава рокля! Кой ти е измайстори? Ще танцуваш ли с мен, прекрасна лейди? О, Разбира се. О, толкова се забавлявах. Беше страхотно. О, небеса! Кой си ти? Веднага се махай от двореца. Не, чакайте, татко, искам да кажа нещо. Аз направих своя избор. Ще се омъжа за него. А, да. Не, ти си красива, но аз дойдох да видя принцесата. Много, много съжалявам. Огледай се наоколо. Коя мислиш, че съм аз? О, ама ти си принцесата. Значи съм се влюбил в принцесата. Ама че случайност. <съща> да, каква случайност? О, започвам вече да съжалявам. А, министри, подгответе се за сватба. Дъщеря ми най-сет не си избраса съпруг. Видя ли това, Ханс? Каква случайност? Чиста случайност, братко. Винаги сме смятали Джак за глупак. Но не, нали? Може да е глупак за нас, но това не значи, че е глупав за останалите. Всеки гледа с различни очи. А това му се вика възприятие, братко. Джак никога не се е срамувал да бъде себе си. И всъщност се харесва такъв. И това е най-доброто. Когато харесваме себе си, се научаваме и как да живеем. Хайде да излезем от водата. Ще взема да настина.